Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxa ina. Benvidas a Radio Manoplas, estamos nun novo episodio. E hoxe gravamos desde o barrio de teis que colla un pouco lonse, cun día de moita choiva, que seguro que escoitades para aí. E viñamos aquí para falar con Manuel Enrique Saiz Bayona. hola. Ola. Pura ironía tua. Eh, Manolo, seguramente ás veces que escoitaches Manuel Enrique Saiz Bayona, non sería unha persoa como a min que te nomeou así. Quen podería, te pode chamar así? No, soy eu unha, era Margarita. Margarita a sí. era a e ela foi a que apostou polo Enrique, entón era, bueno, un xeito de de meter a súa cuña Pero era Manuel Enrique cando estaba enfadada cando facías unha trastada No, ese era, el será, el será. sempre así. sempre Manuel Enrique sí. E mira que é longo Vale, pero eh, Manuel Enrique, a moita xente non lle dirá nada pero seguramente hai moitísima xente que no seu móvil te ten grabado como Manolo Baladre Si, sí, si, sí, é certo, o Manolo Parado tamén, o sea, si sí. Sí, eh, eh, tamén supoño a nosa cultura non? de vincular a, a persoa en base a como a coniocite, por onde anda eh, é algo facilón, non? Meter na senda posbaladre e xa tal, non? É es que en ceste dos apellidos. Um, o setemos como alrededor de 25 minutos e, claro, estar con Manolo, non? Falar de baladre sería un pecado... Para a xente que non saiba que é baladre, como lle explicarías así rápido? Bah, pues, é, é, é, moi, é moi sincero. É, é un espacio. Un espacio de encontro de persoas e grupos que estamos buscando sair da locura do mundo actual, se sea capitalismo, patriarcado e dinámicas coloniales. Buscar outro lugar. Eso é baladre. Un espazo. E... Estaba pensando tamén que moita xente eh, te terá gravado no móvil como Manolo Baladre, pero penso moitas veces. no teu móvil que acaba parte de vibrar aí. Seguro que tes unha senda que me gustaría en algún momento contar o número de persoas que están gardadas nesa senda. O teléfono, dende que eu te coñezo, sempre foi un compañero habitual e frecuente e que o usas moitísimo para moitas cousas. Básicamente, dúas. Comunicación vinculada a relación é difusión. A verdade é que teño ao redor de 1000 épocas, persoas e todas as semanas, partindo dun programa que estou con 13 persoas máis de Badadre, mando a uns unas aproximadamente 630, 650 contactos ao mesmo programa, non? e esa é a miña ferramenta e teño celular diste porque unha galega ilustre Sara Nieto emperrou e veu nun encontro de balade con un chisme distes eu non quería e... fíxate ti, non? Aí está a ferramenta Acabas de nomear outra, outro elemento outro, outra tarefa que eh, a radio eh, pensaba que Eh, nosotras as persoas, que é o programa semanal que está de aniversario neste ano que que entra e é un programa no que colabora moitísima xente semanalmente e no que ti levas unha das, das seccións que entrevistar a unha ou dúas persoas habitualmente e logo hai outras seccións. Pensaba moitas veces que este Este podcast, eh, Radio Manoplas, sería, en palabras modernas, algo parecido a un spin-off, a unha spin continuación de ese, de ese podcast, ¿no? que non se pode entender, eh, Radio Manoplas, sen conhecer eh, nosotras, as persoas. Como lembras entrar no mundo da radio e por que? Porque nestes décadas de traballo colectivo, pensas ou em baladres e pensa que é unha ferramenta útil e que ofrece, proporciona. Mira, eh, un dato Ano 86 si Lembro-me mal eh, Naceu unha radio libre comunitaria en Gasteix Alavedi eh, A primeira antena da Alavedi Participei en Poñela No casco vello da cidade De Alavedi que tiñamos un programa O colectivo de, de Gasteix das de Asambleas Empregadas Pasei a Radio Avechuco, a Bechuco e Taquito, e xa neste século, xente de baladre de Canarias, es escomenzaron nosotras as persoas, o típico destes programas onde non hai remuneración, donde, bueno, pois, digamos, é voluntarismo, entre comillas, non? É activismo, é implicación persoal, pasa que a xente emocionase, tira pa diante os primeiros meses, pero vengo o terceiro e cuarto e a xente vaisa do, do carro. Entón, vais unha compa do carro, da lá de Canarias, e dixenome, ai, a ti que fixeches radio e tal, e vime no proxecto. Aos anos, o José, mi que o mostro de, de animar e, e difundir, lantou uns datos nun encontro de baladre e asustei-me da cantidade de radios en Mesoamérica, Sudamérica, África, en a Península Ibérica, Alemania, Estados Unidos, que poñían o programa a través da Unión de Radios Comunitarias e Libres de Madrid e dicen, bueno, pues pois, xa que é unha ferramenta, imos apostar máis por ela, e, e bueno, isto estou, non? A mí, por decir algún seito, non? a sección que eu levo é unha sección que moita xente no periodismo di, pero nunca dis que eres destío que a faz, porque o interesante non iso. interesante é a persoa con a que falas. E para min é moi importante falar en, en primeira persoa. O sea, aínda que logo chegas ao grupo, a primeira do plural, pero que a primeira do singular tamén este moi presente e a parte, ademais, emocional que nestes tempos que vivimos teñen unha gran importancia. E nosotras as persoas Comeza por unha palabra que a moita xente chama de atención cando te coñece a ti que nosotras e así tal cual enunciado, polo feminino e polo plural eh, Eso, que me dís desa Pois pues mira, isto foi no ano 83 remate de, es comezo 34 o 84 un, en, un en peche nunha igrexia de Gasteix de tres meses longos, eh, para evitar ir a cadea de novo. Entón, ali, eh, comenzamos a discutir, e debatir, bueno, xa está ben, non? temos teóricamente isto claro, e hai unha serie de términos, terminoloxías na comunicación que poden axudar a visualizar ao 50%, polo menos, que habitualmente non, non aparece. É un xeito tamén de discriminación hiperpositiva Para, atopamos dous términos que persoas e, e xente que ademais humanizan moito na comunicación non? E, e bueno habituéime, e logo sempre ha sido como que sei, un mecanismo ás veces de eu levo moito moito difusión daqueles anos oxe, agora se non ríese a xente pero sempre había un ínter no que ríanse por atrás na xa liña e dicía, ah, se sei de que vai isto Pero, por sorte a extrañeza de hai anos non diría que foi desaparecendo pero foi menguando, non? Sí, sí, sí, sí. antes era típico rematar a exposición se se de precariedade, de empobrecimento de descripción de balada e sempre a primeira ou a segunda pregunta era, pero ti por que falas en eses términos? Non? E por que faz eh, bueno, non sei sé, eh, persoas, grupo, ti non eres E sí, era agora non. Agora non, xa sei que hai texto, reflexión, un montón de historias ao redor do tema. Eh, vou abrir unha mini-sección que vou inventar agora, que sería unido a isto. Eh, a Xente Nova diría que ti recibiches moito hate, moito, moito odio, en forma de eh, emotes ou alcumes como Manolo el Pará Manolo el Marica, ou algo así, non digo sí, sí. Eh, ligado a isto. Estamos en 2025, e as cousas mudaron moito, pero as formas de facer individuais e colectivas hai 30 anos era, facía moito máis frío que agora no? en moitos, sí, sí. En moitos lugares de militancias e ese hate eh, foi tanto dos que pensamos ou, pens... sí, ou que se pensan como contrarios pero tamén como, como sí, dos de casa ou das presuntas, sí, sí. presuntas amigas moitísimo Como, como sobrevivites a ou Como levas iso? Bueno, eh, alucinábame e a, a vez reíame tamén porque te imagínate no ano 86, 87 e da asamblea de paradas de Baracaldo o, o Donosti ou outras no caso de Escalería ou noutros territorios do Estado eh, e falabas con normalidade pero Ademais, normalmente, iba con unha compañeira eh, muller, non? porque sempre tuve a sorte de estar nunha colectiva onde era moi importante. Naqueles anos, aparecer unha muller, falando como desempregada, e non en edades moi altas, máis máis eu, pois, claro, éramos as mariconas, as flojas, porque, ademais, fíxate que isto vinculábase ás propostas que nos facíamos, que eran propostas, e son propostas vinculadas á centralidade da vida de todas as persoas e non á empleabilidade. Entón, claro, aquilo era moi forte. Nos anos 80, a falar de renda básica, tiñas que ter moito cuidadinho porque... As veces enfadábanse, querían te pegar, eh? O sea, pero en entón, aquí de estar. Sí, sí, sí, sí, era constante, era constante. Sigo fiando. Acabas de nomear que a, o discurso a, a de baladre e de, de, de moitas persoas que andamos aí defende poñer na vida no centro, non? Simplificando moito, é unha das bandeiras pode ser a Revis, a renda básica das iguais e moitas outras. Para moita xente tamén pode chamar a atención da túa persoa que ese discurso encarnase ou quer encarnar ou tomar corpo na tua forma de vida, non? Sí. Eh, entendendo a militancia como traballo, eh, para iso fusindo do emprego. É sí. eh, anómalo, anómalo difícil na cotidianidade da xente das loitas poder facer iso. Que estrategias, que, que trucos atopaches para poder facelo? Mira O fundamental na vida é ter grupo, comunidade. E, e cando tes comunidade, as cousas veñen che veñen dadas. No meu na miña realidade é certo que foi un privilegio está sendo un privilegio poder eh, sobrevivir, reproducir a vida dende relación humana, grupo, comunidade eh, e non ter que ir ao emprego a buscar cartos, non? Para mercar o xantar. E si, sí, eh, podo, ademais, comentar, eh, sin, sin ningún ánimo, que ofreceronme casi de todo nesta vida, salarios moi altos, pero sempre con un prezo que era vender vender un pouco a miña dignidade, o grupo no que estaba, non? E si, sí, é, é certo, vivo dende... De, desde sempre, que eu teña memoria eh soveciña con outras, comparto economía e eh, e logo teño unha vida, pois, considero austera e, eh, bueno, é fácil dicir, sí, é moi fácil. E logo hasta podo me permitir, claro, son muitísimos anos, desde moi xoven, 50 anos no mundo de compartir con outras a vida que cando outras embaladre o consunto da coordinación ten necesidades económicas sorpréndeme que que escribo a moita xente amiga e, e a xente manda, manda recursos non? entón a mi non costoume nada moita confrontación, iso sí con o mundo do traballo social profesionais, porque nunca entendían que unha persoa supostamente eh, pai de teorías de eh, reflexións e eh, eh, e que entra en universidades hostias destas, que que facía eu cada, cada un tempinho indo aos Servicios Sociais a actualizar e pasar por o filtro, pero, bueno, ten represión como todo nesta vida, cando confrontas, isto tamén tocoume, pero estou contenta, sí, moi contenta, e creo que isto, cando, cando tens comunidade, cando hai comunicación, é definir entre todas Bueno, pues ao mellor tiveste este aprigo, un non, eh, por esa disponibilidade de tempo situo en mi vida con unha posibilidade de enredo que que non non é viable, claro. Para outra xente que te coñece, chama ya atención a mobilidade, A hipermobilidade Eh, no? de coñecer moitos territorios nasiches na Coruña pero logo viviches moito tempo en Euskadi eh, bueno, foches movéndote, coñeces tamén Latinoamérica e eh, Europa eh, que que ay, acabo de despistarme de agora. En todos, estes, en todos estes anos de, de viaxes e de encontros e de relacións coñeciches a moitas persoas. E, vindo para aquí na moto, a mí venme tres nomes que son os que me ven a mí e ti me dis algo. Eu Saquei o nome de Margarita, o nome de Paquita e o nome de Ramón. Comeza por onde queiras e, e, e que me dis deles? Bueno, como neste caso sabía que ibasme a falar disto eh, teño te outra resposta mira, a xente que máis aportoume na vida eh, é xente como Margarita a chita calando, observar a súa maneira de estar e eh, sobre todo as miñas carencias cada un coñocese, dá conta que pos máis entre comillas, referencia, observación naquela xente tipo Garbiñe, Nati, Lucía Sá, eh, que sei, Armán o do Pitineo, Xavi de Zaragoza, non? Eh, a xente da Asamblea Canaria por porque teñen un xeito eh, de como estar na vida que a min custa me pola eh, humildade real, custa me por capacidade de amar de vincularse, de continuidade e, e frescura e alegría. non? E isto valoro moitísimo porque sei que a mín costa-me. E, e tamén, dende de aí, logo, ten, na vida posso-me, pois, Paquita, Ramón, e, Alicia Alonso, Isa Álvarez, e, ti mismamente, outras, Esther, non? Acá eso é es un privilegio da vida, O sea é eh, poder convivir con vos eh, para levar adiante actividades, bueno, pero non é tanto unha referencia como que é unha sorte, e, eche diferente. Da, nas que he tido que reflexionar moito, é só das que te dicen antes, non? de como podo eu facer para ter un pouquinho máis do que carezco, que, e que estás entetén. Non é unha cuestión de mí, é unha cuestión de darte conta das túas carencias e como facer un caminillo para, hostias, a ver como fai esta, observar <ríe> e poder cambiar un poquinho. É dicir, eh, que ti noutras detectas cousas que, no, que te gustaría... Sí, claro, no, porque eh... sei que son carencias miñas. O sea, constame, por exemplo, que ti falabas antes, o nivel de mobilidade meu, non lle digo a ninguén que faga isto, o fixe, xa tá. <ríe> Pero claro, ver a Lucía xa a estabilidade, eh, no seu proxecto de vida, a crianza, joder, e, e, que impresionante, entende? para min eso, eso é de bandera, o que sei, ou a nata, a capacidade que ten de querer a xente de, de dar o mellor dela, ou o el Javi, esa sonrisa, esa alegría, non? Claro, eh, a xente en Sierra Le Malade, as, as canarias, non? Que sobreviven con nada, con nada, non? Pero con nada e con nada, non? e teñen moitas ferramentas pa vida e pa o mercado, seguramente, pero aí manteñen por riba de todo os seus valores, que claro, para min é, é un privilegio. Y, dicía que máis menos isto dura alrededor de 25 minutos, e andamos nos 21, acabo de ver aí. Eh, hai un sempre lembro un programa que había en Canal Plus que se chamaba Epílogo, que era un programa que se gravaba con con persoas antes da súa morte e eh, asinaban como un contrato no que dicían que ese, ese programa non se ia emitir até o día da súa morte era un, unha escenografía moi sinxela eran dúas persoas a entrevistadora non se miraba e había unha porta aberta e a iluminación era moi peculiar bueno, sempre foi un programa que, que chamoume moita atención a ti, cruzo os dedos que te quede moito para, para rematar pero non podemos esquecer que o final de vida vai achegando, xe que as alimentacións poden estar aí, hai pouco falábamos en Valencia de como te pensas cando teñas máis idade cando teñas máis alimentacións por onde andarían os teus desesos de como facer os finais Mira, Penso nisto nunha parella que son moi amigas pero moi moito 94 fai de... en días unha e a outra 90, eh, están en Barcelona, e José, e miren, no? e observando a súa posición ante a, a marcha de, da vida, creo que sería unha mezcla. O José está eh, con unha idea de, de estar mentras a cabeza teña lúcida, e ten lúcida, dificultades máis de mobilidade e miren está desesando que Que o, o se seváse é tomar a pastilla pararse duuga vez que di que é moi pesado. Non? Pois é un poquiño para min esta mezcla. Non outrara persoa que tamén deu unha lección impresionante. Cando tomou a decisión de irse, non foi Ramón. Ramón, a súa despedida eh, con amor real discusión o redor da vida de hostias, ser capaz de iso sería maravilloso O sea, decir, bueno, xa tá nun, eh, o cangro isto non ten saída non asegurame unhas condicións de vida que podan infalar vou estar eh, tirada nunha cama con unha dificultad de comunicación bestial e de... non, ese non pode ser máis logo dime dous anos, tres nesa pois aí supoño que tamén sería partidare a pastilliña ou de definir bueno, unha boa despedida colectiva de ser pagadas moitas birras porque tomades moita birra Eh, outras cousas é eh, festejar que coñecímonos, eh é interesante, aí gústame moito a cultura mexicana que máis que chorar, hai que celebrar que hemos nos coñecido na vida eh, eh joder, que ha sido unha oportunidade da hostia, ¿no? eh, de disfrutar de, de afectos, ¿no? e de proxectos comuns, ¿no? E seguindo por este camiño aí <coughs> de intensidade eh, que aprendiches na vida nos 71 anos que levas así dela? Mira, a importancia de primeira da plural ninguén somos algo sin o resto a importancia do nosotras é ao redor de isto a relación humana o sea, non pode haber proxectos de vida sen relación E cando digo isto, digo que cando xente fala de, de un plantexamento foquista, de cambio ou de proceso ten que estar sólidamente asentado en relacións. Relacións que sineren confianza, complicidade e conflitos. Todo isto vai no paquete, no PAC. Isto é o que máis penso que he aprendido. Non? É o que máis valoro, é, é o que máis me placer e satisfacción e sentido da vida. Acaba cinta e este programa remata sempre pedindo unha recomendación musical coa que pechemos. Todo se quema. Hai que quemar todo isto para que... bueno, despois do, do lume apareza pois eso unha nova semente que de paso a novos seitos de estar na vida, todas as persoas. Vale, pues con todo se quema de León Gieco despedimos. Eh, nada, muchísimas gracias, Manolo, por este anaco de tempo. A ti. Hasta luego. Un Chao. Hemos visto borrar de un pluma un su pueblo esas niña madres jóvenes padres y abuelos hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar recon David es de El Salvador. Lo que quedó de ella se junto con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ello un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron en un avión. Gracias a un soplón.